Днес ще ви срещнем с философия, която не започва с дефиниции, а с изненада и с човек, който я живее, а не просто а, изучава. Наш човек, да, наш гост е професор Иван Младенов. Той е философ, семиотик и един от водещите изследователи на Чарлз Пърс в Европа. Преди два дена, в събота, професор Иван Младенов обяви на специално събитие създаването на един нов институт. Той се нарича Институт за американ философия и семиотика. А днес ще ни разкаже защо. Добър ден, професора. Добър, добър ден и много благодаря за хубави анонс и за поканата да говоря пред такава многобройна наистина аудитория. Ще разкажа с най-голямо удоволствие. Ще гледам да се включа във времето. А, много хубаво казахте, че а, обявих създаването, защото не, не се смятам за създател. А защо не се смятам за създател? Защото а, а, института, както го казахте с това дълго име, но той има едно хубаво съкръщение с английски букви IASPS, а, възникна по някакъв естествен начин. По естествен начин и с а, участието буквално на всеки един от членовете му. Това какво означава? Означава, че той възникна върху един докторантски и постдокторантски курс. А, водех един докторантски курс в... А, всъщност не един, а три в Академия на науките с, а, по епистемология прагматизъм и семиотика и след като завърши цикъла на тези три курса, които бяха по един семестър, с лека изненада се установи, виждате, че употребявам неутрално наклонение, се установи, mm -hmm. че никой не, не си тръгва. Тоест курса е приключил, обаче. Никой не си отива, а те си получиха това, оценките, остава, кредитите, е... това, което остава, са хората. <laughs> Тоест, към. това е общност, така ли? Това е една общност. Повторихме цикъла, пак никой не си трекна. потретихме и това вече е пета година. И затова казвам, че някак изведнъж се реши, т.е. не се реши, аз дори не знам кой каза, кой не каза, че искаме да останем заедно. А всъщност, как се, как се разбира, че става дума за някакъв а, друг вид процес? Че това не е просто преподавател и студенти. Казвате нещо повече, една общност с общо търсене. А, но о, намирате ли връзка между начина по който стигате до идеята за този институт и до обявяването на тази общност и идеите на този изумителен американски философ и семиотик Чарлз Пърлс. А, намирам, но как установих първо. Започвам да. Аз понеже с, с, така методично си, както ми задавате въпроси, така ще ви отговарям. Как намирам, как разбрах, че нещо да става. Много просто. Те си, как, както казах, те си получиха студентите оценките и кредитите, но не си тръгват. Uh -huh. как, очевидно ставаше, нужда за, ставаше въпрос за нещо, което е отвъд. Това, а, и, както казах, трябваше да го създадем. Започнахме вече с а, а, това как а, на, на този изумителен философ, той наистина е изумителен, той е изумителен не според нас, а, а според а, философите също съвременни негови. А, нека кажа, че това е един класически философ, а, типичен за 19 век, роден е 1939 година, починал в 1914, т.е. не е наш съвременник. А И ако ми позволите едно нещо, искам да кажа. Аз чух, преди да тръгна за тук, за радиото, чух анонса, който направихте за днешния ден и за събитията. Ми, то не са войни, не са убийства, не са какво Атентати. ли не е. На всичко отгоре, протести, навсякъде едва дойдох до тука. И в, в, в тази не неспокойна ми неврастенична атмосфера, ние имаме нужда, всички ние, а не само ние, които сме така по-привилегировани, -по защото сме се сетили, от Остров на Духа. Този Остров на Духа се случи, точно както казахте наистина в събота, в едно място обаче, което много ми се искаше да бяхте видяла. То е а, една съвсем нова галерия, цялата от стъкло и от всякъде просто духът навлизаше. Има само една стена, имаше плътна. И тя ми напомни за една метафора на Хосе Ортега и Гасет, с която винаги започвам курса си върху пърс. Защо пърс? Защо този философ? А, и да ето какво казва Хосе Ортега и Гасет? Ако се намирате в кръгла стая с прозорци по стените, от всякъде, в средата и ще виждате по-малко от външната панорама, отколкото ако се приближите до един единствен прозорец и ако на този прозорец а, а, наперваза му е гравирано името на Чаос Пърс, какви неща ще разберете? Ще разберете изключително много неща, които няма да ги казвам, защото са технически, но ще разберете защо сме го избрали него, т.е. какви са приносите му към съвременната философия, а най-важното, че този философ всъщност не може да бъде неконтекстуално изучаван и познаван. Той е бил, както повечето по това време, при, срещу Кант. А, трябвало е да направи нещо срещу Кант. Разбира се, а, реализма му пък идва от холастицизма, да, да речем, на Джон Дън Скотт. А, а, а се простира влиянието му до а, а, британските математици от да речем на Джон Дън Скот, а, а, а се простира влиянието му до а, а, британските математици от Оксфорд и до Витгенштайн малко дълго. Говорих, ето сега му лъкваме. Добре, това означава, че а, Пърс, който между другото а, не е бил признаван от академичните институции много дълго време, след секунди ще ви питам защо, а, но неговата философия по някакъв начин обединява наука, логика и а, нещо друго, което изпада от научно-логическия корпус, без обаче да се приближава до а, примерно до религията. За разлика от, нали, други подобни философи. Какво е това а, и заобщо какъв е този аспект от неговото мислене, което според вас е много нужно на нашето общество днес? Това е благодаря за... Кака как, Боже, това е това, което най-съмразил. Това е клише. Благодаря за въпроса. Но наистина благодаря. А, а, да, имам отговор какво е това най-много. То се е използвало винаги през, през, през от както свят светува, но през различните периоди се е наричало по различен начин, той се хваща с него. Това нещо Аристотел го нарича хипотеза, предположение, да кажем, което е няма предизвестен извод, който да е правилен. А пърс го нарича абдукция, технически термин, който означава: различни неща означава, няма значение. Но самия пърс в най-зрелите си години стига до извода, че целият човешки живот се основава върху вероятностни неща, а не върху сигурни, върху вероятни предположения. И разработва своя метод на абдукцията доста време, доста години се занимава с това, а той е тип мислител, при който мисленето е ужасно напрежение. Този, а, а, този това мисловен процес, абдукцията, е, а, може би това най-характерно за него, което отива отвъд другите, макар, че и другите го използват, а да не говорим, че и ние го използваме постоянно. Сега, а, въпросът защо е бил незабелязван а, толкова дълго време в научните среди и как си обяснявате това? Какъв... По-скоро е бил забелязван, защото е бил голяма беля са <laughs> да, да, Забелязвали се го и то така с какво ли не. ми така са се случили обстоятелствата. Всеки човек си има съдба, нали... Казва се, че съдбата, това е характера на човека. А той е бил, а, той всъщност е син на, на, на друг а, супер блестящ а, философ, по-скоро математик, Бенджамин Пърс. До, дне, до ден днешен има а, теорема в алгебрата на името на Пърс, но тя е на баща му, Бенджамик Мърс, който бил блестящ математикнист, но който е тероризирал сина си, най-безцеремонно и тежко, а, да, на, значит, на 4 години, той е. забавленията между баща и син са били да се решават а, математически задачи. Сложни формули. Да, естествено, че той става такъв с лож характер. Разбира се, има и други неща. Наследява една ужасяваща болест от баща си, която е периодично го преследва. С други думи, характера му става непоносим. <свят> Но не, не заради това, не заради това е неприеман в академичните среди, а, а защото е бил твърде блестящ, твърде голям за тях. Това се подчертава от всички съвременници. Просто е твърде голям, както казва един друг философ, за Оксфорд, за Кеймбридж в в щатите. И когато човек е така напред-напред от повечето, трудно му е... Освен това съмразили баща му, не просто само него, ами съмразили баща му, който е бил изключително влиятелен в научните среди. По това време научните среди не са като днешните мижави български научни среди, които всъщност ги няма, а, а, а са били много авторитетни и справо, тая причина и Америка е направила огромния си прогрес, а не така, който сега може и да разхищава. Може да разхищава? Какво имате предвид? Може да заскоби или пък да постави под въпрос? Може, може да има нещо, което се Тръмп. Нищо повече няма да говори. Да. А, а, а, а, не, не е успял да, да, да получи академична позиция която някак си сама отсказва какво аудиторията разбира, какво не разбира и нагласява а, а, по някакъв начин а, а, мисленето, така че все пак то да се реализира. Той е писал за себе си. Сега, има една интересна история, която, а, която ми се иска вие да разкажете накратко, макар че времето ни е ограничено. Има връзка между пърс а, и Турция, която минава през България. Как? Е, напълно засл... ударихте джакбота. Пак заслужихте да благодаря за въпрос. А, това а, стана ясно, сравнително наскоро, наистина е важно за нас, за България. А, никой не е посещавал и не би казал, че е посещавал България като име България през 1869 година. Тя е била вилает в рамките на Османската империя. Но а, а да се пътува от а, щатите в, за Европа по това време, може да си представите какво е. 40 дни с параход, след това спиране някъде в Англия или във Франция, оттам пътуване с влак и с кой знае какво. Общо взето е, първо е било рис, рисково, а, след това. Така приключенско. Не случайно има убийства в Ориент Експрес, художествени. Mm -hmm. Точно така. И, и а, а, точно това се случва и при първото пътуване на Пърс до Европа. Те, неговите пътувания са общо пет, като това означава страшно много. Между другото, а, а, обучителното и възпитателното въздействие на пътуването се е запазило завинаги. Знаете, че, например, в Германия, след завършването по-нова време, на, да кажем, а, на каквото и да университетско има една година пътуване. Тъпърс пътува до Европа и стига до Русе, където по това време е построена в железница. Качва се на тази железница, а, пътува, пътува и а, а, а, стига до Варна, където слиза, за да опита в буквалния смисъл на думата морската вода на Черно море. Защо? Защото той работи в ге... като геодезист дълго време, бреговата охрана, която е голяма служба, мощна служба на Америка, са му възложили това нещо, mm -hmm. да опита дали Черно море е солено. Той отива, опитва и казва ми не, не е солено. Тоест <съкъм> е. един вид не е море. Ние не знаем защо е така, защото това е било аварна, а а тогава Дунав се е били, Водите му не са били замърсени, както днес. Те са сладки mm -hmm. Mm -hmm. води. Тоест, да, е, да, добавили са сладост в иначе. <сък> да солената речем, вода. Да. Страшно интересна история, но виждам, че всъщност в института вие залагате много и на международни партньорства, не само с Съединените щати, но и с Турция в тази връзка. Имаме много малко време. А, добре, искам да кажа веднага, че а, а, когато а разказах бегло историята, това беше преди две години или една година ли, не помня, вече аз не помня нищо след предишен ден. А... Един колега от Турция, който присъстваше ще дойде при мен и каза да направим нещо от един турски университет. Викам, какво да направим то? Кой е знал, че един 31 годишен младеж по това време е посетил... Той е всъщност е отивал към Константинопол, е посетил Турция. Той mm -hmm. затова беше впечатлен. Мустафа Озари, се казва той. Беше впечатлен. И той казва, да, но можем да направим контекста, аз също му отсказах тая идея, да направим контекста около това и да направим нещо. Наистина това правим, вярно е, Турци италянец беше мой колега онзи ден, също който представи своя книга, преведена от нас, от нашата сътрудничка елица Попова. А, и а, немски учен, който е много сериозен и солиден учен. Той пък се занимава с Пърс и Витгенштайн. Да, имаме много силно се международно присъсли. Благодаря ви за въпроса, наистина. А, и последно, ако философията наистина е като прозорец, през който гледаме света и може да го видим през особен ъгъл и по-отблизо, с едно изречение, какво ще видим, ако гледаме през прозореца, на който пише Чарлз Пърс? Започвам лекцията. Тя е около не, 45 не, не, не, минути. Не, не, имаме, имаме 40 секунди. А, ще видим ясни, ясно, собствените си идеи. Най-голямото и важно е се напърс, Се нарича How to make our ideas clear, с други думи, как да проясним идеите си. Това е, е смисъла на неговите е, научни занимания. Благодаря. И, какво, и какви са вашите надежди и визии за бъдещето на този институт, който се създава с мисъл? Да, ни казваме, имаме... че е последното. Аз мислях. Че... Аз винаги така казвам. Винаги <laughs> Добре. така казвам. Още, още краища трябва да мислим. Още 20 секунди Добре. тогава. Какво, а, какво? Да. А, какво бъдеще на този институт при тази международна усложнена обстановка в Америка Ердоган в Турция? Блестящо бъдеще, защото през пърс ние навлизаме в Ориента, което си е прекачахте. Е той ми каза да не казвам Ориента Мустава. А, в Турция. А, навсякъде. Каква, как, какво общо може да има философия, семиотика и политическо положение. Никаква. А, аз отдавам факта на това огромното посещение, което имахме с нощи, че хората търсят точно острови на духа. Много ви благодаря, професор Иван Младенов. Дълбоко вдъхновяващо пътуване <с. в света на философията на пърс и не само. Ще следим дейността и публикациите на този институт, нов институт по Американска философия и семиотика се създаде в София.